170-100 Ezen a számon a telefon különleges tudakozója jelentkezik, és minden kérdésre válaszol. többen fordulnak hozzá, mind nehezebbet kérdeznek. Volt-e szűzmáriának menstruációja a szeplőtelen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora, amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze, vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e, hogy egy normális zebra párnak nem csíkos, hanem pepita legyen a csikaja, és akadnak még vadabbak is? Egyre több tudóst és szakember szerződtettek, körülbelül 120 munkacsoportot szerveztek, valóságos agytröztöt hoztak létre a telefonközpontban. Összeköttetésbe léptek a szent színódussal és az angol Royal Academyvel. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják, ha bár, ami természetes, komplikáltabb lett az adminisztráció. Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást. Csak egyetlen példa. Ne haragudni, itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. Milyen kicsi? Úgy egy arasz. Akkor az csak gyík. Vélnéd, ilyen lapáliákkal nem bajlódnak? Dehogy nem. A központ sietve kapcsolja az első segélycsoportot. Egy orvos jelentkezik, akit életmentésért már többször kitüntettek. Első kérdése ez. Önök szintén gyíkok? Nem kérem, mi az első István gimnázium tanulói vagyunk. Tehát nem rokonai az áldozatnak? Az más. Mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. Most láttük őt először. futballoztunk és ráesett a labda. Lélegzik? Igen. Szív működése van. Szabályosan működik a szíve csak az a baj, hogy nem megy el a pálya közepéről. Hát akkor piszkálják meg. Oda mennek, egy fűszállal, megpiszkálják, aztán bejelentik, hogy a megpiszkált gyík összerándul, de ott marad. Hagyrázkódás. Mozgásszervi bénulással komplikálva kapcsolom az ideggyógyászatot. Már szinte látjuk, hogy az idegorvos legyint, és azt mondja, üssétek agyon, de nem ez történik. Hosszú fontolgatás után megkérdezi, miben bíztok inkább? A klasszikus kezelésben, vagy kapcsolják egy pszichoanalitikust? Talán inkább itt másodszor mondott a bácsi. Üdes, szívélyes, női hang, csupa biztatás, az eset nem súlyos, könnyen gyógyítható. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos, kisebbségi érzésben szenvedett, és az újabb trauma, mármint a labda, mely a fejére esett, mindent kitörölt a tudatából, amire já vonatkozott. Mozogni azért nem tud, mert nem tudja, hogy ő gyík. Ezt tehát most újra tudatosítani kell. Vagyis mit kell csinálni? Megmagyarázni, hogy ő egy gyík, csak hogy nem érti az emberi beszédet. Akkor ez a dolog nem én rám tartozik, hanem kire? Van itt egy nyelvtudományi csoport, amely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik, de kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is. Akadok a Istennel beszélni? Hát persze, hogy akartak. Az üdehangú analitikus nő megmagyarázta, hogy hetenként háromszor, hétfőn szerdán pénteken a materialisták tartanak ügyeletet, a többi napon az egy és több istenhívők, a zenbuthisták és az egzisztencialisták. Ígérné azt mondta, nem ígérhet semmit. De csodák csodája. Mihelyt átkapcsolta őket, maga a jó isten vette föl a kagylót. Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? kérdezte. Az lenne talán a legegyszerűbb. Na, nem bánom mondta a jóisten menjetek vissza futbolozni. Visszamentek. Körülnéztek. A gyík nem volt sehol. Nyugodtan játszhattak tovább. És csak úgy mellékesen a 170 ezzel pontot tett arra az évszázadok óta folyó vitára, hogy van-e Isten vagy nincs. Így megbízhatóan, pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a különleges tudakozó, illetve mondjuk inkább dolgozott. Szerencsétlen egy ország. Ha valami jó sikerült, üstét előállnak a békebontók, a piszkálók, a hecmajzterek. Egy ilyen jó madár egyszer feltárcsázta a 170 százat, és megkérdezte, Hogy így a fityeg? A központnak torkának a lélegzet. Nem tudta, mit évő legyen, vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt, oda kapcsolt, de sehonnan sem kapott választ, még csak ő maga is bele nem zavarodott. Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből. Azóta csak satnyult sorvadt a különleges tudakozó, mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. Arra, hogy hány óra, reszkető hang így válaszolt. Nem tudjuk. Szegények elvesztették az önbizalmukat.